2. og 3. kapli Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisvinna sinna. Á stóli Mósi setja fræðumenn og farið sér. Þið skulu þér gjöra og halda allt sem þeir segja yður. En eftir breytni þeirra skulu þeir ekki fara. því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir bynda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þeir einum fingri.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 Þið skuldi ekki kalla neitt föður yðar á jörðu, því einnir faðir yðar, sá sem er á himnum. Þið skuldi ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einnir leiðtogi yðar, kristur. Sá mestimæðal yðar sé þjóttn yðar. Hver sem upp hefur sjálfan sig mun auðmiktur verða, en og sem auðmiki sjálfan sig mun upphafin verða.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 Vei yður fræðimenn og farið sér ræstnarar, þér fariðum láð og lög til að snúa einun til yðar trúar, og þegar það tekst, gjöruð þér hann halvu verra vítisbarni en þér sjálfur eruð. Vei yður blindir leiðtúar, þér segið ef einhvers verð við mysterið, þá er ógilt, en sverjimenn við gullið í musterinu þá er gildur eður blindu heimskingar, hórt er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Þið segið, ef einhvers verfið alltarið, þá er það ógilt, en sverjumenn við fornina sem áðví er, þá er það gildureiður, blindu menn, hórt er meira fornin eða alltarið sem helgar fornina. Sá sem sverfið alltarið, sverfið það og allt sem áðví er, Sá sem sverfið musterið sverfið það og við þann sem Íþví býr og sá sem sverfið heiminin við hásæti Guðs og við þann sem Íþví sýtur. Veiður, fræði menn og farið sér, hræstnarar. Þeir galdi tíund af myndu, anís og kúminni en hyrði ekki um það sem mikilvægast er í lómálunu, réttlæti, miskun, og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt egi ógjörta láta blindu leðtóar því að síðum í fluguna en svelgið úlvaldan. Veiður fræðumenn og farið sér hræstnarar því reynsir bykarinn og diskin utan en innan er þeir fullir yfirgangs og óhofs blindi farið sér hreinsaðu fyrst bykarinn innan aðan verði líka hreitt að utan. Veiður fræðiminn og farið sér hræstnarar því að líkist hvítum korkuðum gröfum sem sínast fagrar utan en innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig voru þér. Sýnist þið ytra réttlátir í augum manna en eru þið innra fyllir hræsni og ranglætis veiður fræðimenn og fari sér hræsnar til hlaða upp grafir spámannanna og skreytir leiði hina réttláta og segir ef ég er hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum vir ekki átt hlut með þeim í lífláti spámannanna þannu vitni þér sjálfur um miður að þær eru synir þeirra sem myrttu spámannanna Nú skuluð þér fylla mæli feðreiðar, höggormar og nöðru kín, hvernig fáiður um flúð helvíti stóðum. Þess vegna sendi ég til þess bámenn, spekinga og fræðumenn. Söðum að þeirra muniði lífláta og krossfesta, aðra hústrykja í samkundumíðar og ofsækja úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklust blóð sem úthelt hefur verið á jörðinni, frá blóði Apels, hins réttláta, til blóðs Sakaria Barakeasonar, sem er drápuð millimusturisins og aldarissins. Sannlega segi ég yður, allt munn þetta koma yfir þessa kynnsluð. Jérusalem, Jérusalem, þú sem líflæðu spáminina,